AXUN BALIARRAIN Kaixo, neu asun naiz, aspalitik nabilni hauteko askuntza kontua guetan. Mila bat ziren dela erogetan egin nuen nire lehen saiakera. Nik uste dut, tutoretzetan ikaslek egindako lanak errepasatu behar direla. Galderak erantzun, zalantzak argitu eta beti prestegon egon ikaslek gero, kezka bat argitzeko. Ikasleberaren kontu pertsunala da euskalteagetik kanpo egiten duena, eta beraz ez dut uste beharrezkoa denik tutoreak horretan sartzea. Tutoretzetan ere ikasla zuzendu egiten dut. Garrantzitsua iruditzen zaidalako modu egokian itse egitea, eta azkenik uste dut denbora egaltzea dela burua oste teorikoetan aritzea. Garantzitsuena ikasleak izkuntza forma zuzenak jasotzea da.